الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صل بني اسرائيل كم آتيناهم من آية بينا ومن يبدل نعمة الله من بعدما جاءته فان الله شديد العقاب سوره البقره کې مسله جهاد په سبيل الله چې د درې موسی و آیات نشوروشیو چې ول پکې د تعذيب الاخلاق هغه ظويم باب پکی سیاست مدنيه او سلو رحقامو پکی قصاص او سیاست مسئله رسام او منا در رشوت نام يا ور سومات باطل شو يس الونك ان زګدام د جهاد لپاره لوی رکاوټي چې خلکو کې رسمي رواجي کارونه وي دا هغه رد دی او بیا مساله د او د عمرې د مناسبت توګه یې ذکر کړل او مساله جهاد په سبيل الله کې دیا خیر کی جہاد تا ترغیبات تی ابی آبا درین شروع کی یسالونک مازا ینفقوننا قدیمین کی ترغیبات تی جہاد پی صبیل اللہ تا پیوسو وجو اولا وجدا ذکر کی چسوک دا اللہ نعمت بدل کی نو هغه سره jihad او مې وبدل نعمت اللهين دوی هم دا ذکر کوي چې دا کاخران او منان پروټه ته مسخري کوي او ژوند دنیا وتخیسه شوی دي نو دي سره jihad وکړ دي دریم بوي چې اصل دین د الله چې توحید بږي کې اختلاف پیدا کړي اتفاقي او اذي بږي اختلاف پیدا کو کان الناس متن واحدتن د غزې سرجهات په کار دی چې د اختلاف لريشي سلورن با تشجيع وتوي ترغيمم دي پړی له سختو الف اعوذ بکم مؤمنانو ته چې ام تدخل الجنه ته تاسو ګمان کوئ چې موږ به جنته تلل شو اسیوازه سختې بدر واي نه راغلي هغه سختې جدي نو هغه جهاد په سبيل الله ته سلور ترغيبات دی جهاد سل مخ کے آیات سرے ربتتا دے چھے اللہ سخته ورکرہ سختا چھے ہلی انظرونا عذابتے انتظار کوئے چھے وریضوک راشی ملائک راشی نسل بنی اسرائیل کې یو قسم تسلی ورکی چھے اللہوی اسے نه زورنا ندور کرے دی زمان دیر و نعمتن ناشکری کرے دا ار قسم نعمتونو کو دنیا کې او کو دنیا ویو کو خره اگر ټولي بدل کړی نو عذاب به په ن راځي صل بني اسرائيل تقوسك اذي بني اسرائیلونا. کم كما اتينا من ايات بينه چې څومره ډېر ور کړی موږ ته دي ته آیت معنا دا چې په لو کتابونو کې مونږ دی د دې پیغمبر سمره صفاتونه نازل کړیو او د دې امت اړ دي بدل کړکان پټیې کړو دیم سمراه یاتونه دلیلونه په توحید باندې او هغه توحیدونه پیјанده شرک نه وکړل ټول احبار او روحاني اولويت سره ونیو درین د آیت النمراد نعمتونه دي چله باندې اسرائیل باندې کړي خصوصي جمعکې صبحان شوي د دنیا نعمتونه د خوراک سکا کو د بوئ انتظارو فرعون خلاصې اسم ر نعمتنا الله یما ورکړو او دیغه بدل <سؤال> کړل <سؤال> هغه بدل <سؤال> کړل په کوفر سره سورته ابراهيم کې راغلیو صراحتن کارہ چې دا لن نعمتونه بدل کړی او کفر سره بدل کړی دي اطیشتم یاتو سوره ابراهیم کې ویلو الەم تَرَا إِلَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ تَنَغُورُ ذِي الظَّالِمُونَ چې دا نعمت یې په کفر سره بدل کړی الله پیغمبر راولې قرآن نازل کو ادي پاغي کوفر وکه نزل توي ومن يبذل نعمت الله اغسو کو چې بدل کی نعمت الله من بعد ما جاءته پس داوی چراغلی وتا خو ته معلوم شوی دې او ابيام بين الله شديد العقام وشک الله وړې عذاب ورکي د بدلول معنا کوي تفسیری کبیر مدارک ذل نعمت بدلول څنګه وي او تفذيلهم اياها ان الله ازهرها لِتَكُونَ أَسْبَابُ هِدَاهُمْ اللهو نعمتون عظیمه په نازل کړو چې د هدايت لپاره سبب جوړ شي أَسْبَابَ ضَلَالَتِهِم اږي سبب د گمراه او ګرځو څنګه سبب د گمراه وحرفوا آیات الكتاب اغه یاتون بدل کړو ادالته الی دین محمد چه دلیل په دین د اخری پیغمبر باندې تورات کې انجیل کې ډکو ز نبی لسلام د صفاتونو نه دی بدل را بدل کړل ده دایت پزیتینا گم رہیو آوستا اممم ادایو سباو دی سر جنگ پکار دے اللہ نعمتونے بدل کری دویم زینا للذین کفر الحیات الدنیا خیست کلشوے دے دیکا پی رانو تا دا جو اند دنیا بس ډیر دیر میان دی علاده کافر خبره کوي چې کافر ته د جن ډېر بس اخرت پیر کړي چې پاسینو پاسي نو د دې جون د پارمنډويخه او سراول دي د پارو ویسخرونا من الذین آمنو او ټوکه کې په دې مؤمنانو پورې چاږي جذانو سره سنيشتان دیور پور ټوکه کې یره دی وی ولي ناشتي د دې کاروبار نه نو مونږ هوې چې ما خام رازونو حدیثه غسن د دنیا باندې نه ختاوه فقراء مؤمنانو پورې خاندې کنافه الله وی خان دایما و ده خنده پزه با یوزل اجاله و الَّذِينَتَّقَو فَوْقَهُمْ او ده غا کسان جزان بچکلی ده کفر او شرک نه په دنیا کې نو اگر که دی غریبان دی فوقهم دی با اوچتی پا کافران یوم القیامتی پرست ده قیامتا اگه زمونږ د ده دنیا نده پا کارن مانگ دیلہ کارونا نکو داست دنیا دا مانگ دیلہ آخرت لکارونا نکو سمرا بوچتی اپی ذاوی وی لأنهم فی اعلا علیین مومنان خباغ دو اسمان ندپاسا علیین کی وهم فی اسپل السافلین ا کافرانو کاته وومز مکه جهنم کی ویګه تاسو مرو چتوالش هانه وسوال دا چې ټیکدال تخبو چتی بدلتا وسره سنشتہ ا د انور مالدار دی غټ خېټي الله اذا پریزا ولا يرزق من یشا وبغیر حساب الله رزق ورکیا چاله چې خو ښه بے حساب اللہ وی ذرزق رزق, رزق نه دی د زی خوبه حساب کتاب کیږي د دې دنیا رزق چي دی کنه چې الله ورکړی دی د دې په تنه تاسو کې قیامت کې څنګه دی ګټلو څنګه دی خرج کړو الله حق دې په کې ادا کړو کنه د گاونډي او د یتیم او د مسكين او د خپلوانو په کې د خیال ساتلو دا خو ڈیر کار دے ام مومنان لچ اللہ کم رزق پر کئی کنا نو بغیر حساب یودا مانا دا تجننتا غرزقی آده انو خو بے حساب دے تاگی حساب کتاب نشتا یودا مانا دو ام کلو مومنان رزق کم دے پا دنیا کې خو بغیر حساب دے سنگا من غیر ذویق و سوئن پریشانی بگی نشتا سختی بگی نشتا چې خوش سمومی نو آغا چولا اللہ ورکی نو آغا من غیر ذویق و سوئن لما من آن و رزق دنیا کی دا سے دے چہاں دا پریشان ہے اور دا ورخطائی ولک دې خوب آسانه ده حلال ده پاک ده او د دې سب الله نکې دي سره یو دندا بغیر حساب من حيث لا يحتسب د غریبانو او جبر رزق ده ها داږي سر پاسینو اس اثرې نه چیر نن به چلکو کو وګور الله رب العزت یوراولی کوسیلا आवाज و توکی ها دا 1500 روپۍ والا بل څوک راشي आवाज و توکی وی دا سبزی او سکورتا بغیر حساب د د ګمان نهي زړه ډیر کم خلق دی دنیا کې ها تم را کم نه چي چلے اډو ما نه لینی شي چې دا څوک دی داشته کنه والله یرزق من یشا بغیر حساب پداځمه خبره چې ټوکی کی مسخري کی مؤمنانو پوري او درې خبره الٰذین توحیدی ټولګډ وټکړی اختلاف پګی کوي کنه کانن ناسوم مت واحده او دا خلق په یو وخت کې یو جماعتو نو اختلاف ای جوړ کوم کنا نسمت ودا خلق په یو وخت یو جماعتو یو جماعت سم انا ابن عباس رضی الله کانو علی شریعت من الحق تلب حق تلب صحیح شریعت باندې وکنا او دا سه حضرت قدادم وي كانوا علل هدا جميعا طول په صحیح ہدایت باندې مودلته سره جواب یې نه ذکر کړې فختلفو ور سره د څنګه قفي یې کړې چې دا د ادري جواب را آیت کړه سوره یونس چل تکي نل السمايات کې وي سورته يونس کې نل السمايات کې وما كان الناس الا امته واحده فاختلفو خو خلق ټول په توحید او په ایمان باندې یو نورستبکه اختلاف جوړ شو ابو الحسن النبينا الله پیغمبران زکه دنیا تر آسمکړو چه شرک پاکی پیدا شو اگر توحیدی بدل کو ننبیاء اللہ راولی گل دنیا تن ندا دا چه امتا واحدتا مانا سو خسیدین بانده پا حق دین بانده امام رازیم و اکانو علی دین واحد و هو ال ایمان و الحق و <تصفيق> بيوي هذا قول اكثر المفسرين ذا قول لاكثر المفسرين كان الناس متن واحده تنو اغا وقي ادي ذنوا اهل الاسلام تيو دينو يوي مانو اواز داغو وقكي سنيكان ملشو قالا قلاجن نو دغه قبرن ته عبادت شروع وکړه مشرک شروع شیدغه واخنه خبر پرستی شروع نو د پیر الله پیغمبران راولې ګل پس راولې ګل الله نبيان پیغمبران خوشخبری ورکون کی وزیر ورکون کی خدا کا سينورا لی ګلی و انزل معهم الكتاب بالحق نازل کړي یو دې سرا هر وخت یو کتاب د صدې پارا مدارک بیان بالحق مدارک وی بتویان الحق جه حق کارکي چې خلق ته پته ولګي د دین نه خبر شي بے زاوی وی متلبسم بالحق شاهدا به داسې کتابو چې هغه حق او حق بیان یې ما بین عصی چه مسلوکی دا کتاب دخل کو پمینس کې فی مختلفو پی خاص کر پا مسلوکی چې دی په کې اختلاف هر <تصف> آسمانی کتاب د دې لپاره راغله دی راغ چې کوم مسلوک د خلکو اختلافي شور زوګي مشری کتاب سره اختلاف ختم شي هغه چوسکه نه ختمي نو بس داغي دا مطلب شي چې مونږ دا کتاب نه منو دا که قران سره هر اخلافي مساله ختمي کې کومه اخلافي مساله ده چې قران نه د حل کړی کده سما د کده حيات ده کده وسيله ده کده استمداد ده ټولي مسلې قران حل کړی نو چې ووس راضي نه واته نو چل بکه چې په قران غي فیصله نه کوي نو دا مطلب شي چې بس موږ په قران فیصله نه کوي کنده انکار خداشي او لا وی نه فیصله ودی کوي يحكمو بين الناس فيما اختلفو فيه کوم ځای د مولانو جګړه پیدا شو نو یې قران راوړل سمراسه نه خبر قران کتاب من عند الله ارض اللہوی کتاب روڑے دے بے حل کی کنا اللہ انزل کتاب الحق والمیزان میزان خو قرآن دیکھا نخوا و دیبان دے با طول کی گی اسپک و درون بمعلومی گی حق و باطل بمعلوم شی اس ویچی دیں اختلاف چا کڑے او کلے کڑے ہو اولی کڑے ہو تدری خبری دی خواب دیدین شوروش و دابا راضی بیا بیا بیا بیا خواب و مختلف اپی اختلاف نو کڑے پا حق کی بلچہ اللہ الذین اوتو ہو مگر اگر کسانو چید کتاب خواوندانو گرو تاہلی کتابو خواب کلے کڑے ممباد ماجات و ملوینات و پسداغی چراغلیو دیتا اخکار دلیلو نا پته پتا لگی دلیو آہ چدا مسئل حق دا خام نوولی کلو باغیم بین ام پزدکراغلیو کنا چدی دا خبر کئی مانگوی دا مقابل کن یہ سلی اصل مقابل کن دلنا نویرگا شکر او باسا چەڵا ما له ته چا په لاس او د چا په زریه باندې حق را اورسو زما د بنده سره کار دي ای دا بنده لاړو لاس مور کاو خیر دي چې وخت دیندي مور کاو لاس په مسلې همانا مسله د قران نکي بس نو تاسو په زت کې سره راضي چې داسې وایي زما دابل شانت وایما دې به ثابتې او زبرت کوما نه نه نه بګیان بهنم زست د وېنه په خپل میانس کې خان کني په مسئله توحید کې څه شکو چلا واحد لا شريك دې ته ګورو ته دهم بیا ته باقي مسئله وا د ټول اسماني کتابونو ته باقي مسئله وا چلا وحده لا شريك له <تصفح> نو ندي اختلافات څنګه جوړ کو و اولیاء به معنی کنه دا وی زموږ اسلام عقیده ده چاولیاء به معنی نوې ذاته ما ته اولیاء سره سرکار ده زه تا یم چې وحده او لا شریک له الله واحد لا شریک دې ده معنی ازې وای چې نا اولیاء وخامه خامه نه دا د اختلاف جوړې ښا بے ضرورت خبري باندې نازلي وګه لګيا کي يوپاري فہد الله الَّذین آمَنُوا پس اللہ ہدایت کړو اری مؤمنانو ته پهارو وخت کې لمختلفو فيه هغه مسلکي جریبه کې اختلاف کړو الله مؤمنانو باندې رحم وکو او غیته هغه حق مسلو کوه من الحقتی جره حقو باذنی پخپل توفیق سره پخپل اراده سره اگر کا ډیر کم خلقو ها هر زمانه کې او بس الله تعالی تو کو او 200 بوی نن دیپ با تلې زکه چې دی لګدی امون واللہ یهدیمن یشاء الى صراط مستقيم <تصفح> دا د الله خپل اختیار دی دایت کې یا چاله چې فخای شي کله کې او کډیری په طرف دلاره نیغي صراط مستقيم اختیار نه دی مځلل چې په کوم بندیانو باندې خپل رحم وشي او وګوري داږي نیت تا داږي اخلاق او تا داږي عمل تا او دغې صبر او تحمل تا تاسو په تونه لیده هغه باندې الله تعالی هدایت کوي سلورم تشجيع ور کوي الله مؤمنانو ته چې تاسو ځنه جنت نم اخلن او جهاد بنکا وي ام حسبتم ايته ز ګمان کوي ان تدخل الجنه چې تاسو به داخل شئ جنت دا خلق و نمخکیم اولاً ورسره ده بکر جنت سم و منان دیو و طول زی که نا که او کلی و کنی کلی ها مطلب داره چې کلی جهاد ناقی با اتاول زی اچه نی کلی ناقی با ارتا رستو زی ولی اتپوس باغی سر و با ایساب کتاب کی که نا ندل دا ذسو ګمان کوه مؤمنانو چې داخل بشي جنت ته به حسابا ولماياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم او حال دا وی جنوي راغلي تاسو ته اغړې نشنن نشنا واقعاتو دا وی مؤمنانو چې مخکې تیر شوی دي مثل ستوي اسئل قصه الغریبه العجيبه الشان ناشنا و آقیات عجیبہ عجیبہ حالات راغلی پپکانو مومنانو کا نا صاحبی حسین تو گورا رجل مومن تو گورا سمرس اختی پی راغلی نبی راغلی تاستا حالات ناشنا ده اغای کسانو چه تیرشوی ده مخی خلاو من قبلكم چستاسو نمخی تیرشوی ده اغا سحالات ده نصاحب ده بحر وی جماعی نالو من ازل کفاری د ده کافر ده اللہ سنکم مصیبتون رسیده لیخا والفقر والمجاهده في سبيل الله لوګي تندې پېتیږي الله په لار کې ډېر سختې برداشت کړې <تصفح> قرآني په خپل بیان یې مستهم الباساو رسیذلی اتی تاواننا دمال مال واذرو او سررونا ذبدان مرزونا او زخمونا ودي بدن کې وزلزلوا اجلکو لشیود د دشمن د طرف نا په میدان کې ډیر یې راغلي وې چې دشمن راغی د زلزلې کنا دشمن आवाज او یې چاپې رسیدنه د قران کریم ذلت اومېلې دي او احزاب کې اومېلې دي چې وزلزلوا دا وګوره کله زلزلما ناسه دا جړه کول خو دې نه دی ویلي چې ختم کړیو نه اکه وسړې ونه وباسي نو ډېر او جړه کوي راو جړه کوي او بس روان شي تنه وړه دا نوځي استلی غنو کنه ختم کړی نو اسی جړه کولیو حتا تردی پوری یقول الرسول چې وی باغي پیغمبر ار رسول جنس ته هر د هر زمانی پیغمبر وی با ته خپل پیغمبر چې صبر کوي ام ارغرو تحمل کوي برداشت کوي پالاوهه توکل کوي درغلی راضی بو قران کې خان موسی علیہ السلام وی لبنی اسرائیل ته چ سبر کا وے الله بخیر کی او داغه شهر پیغمبر خپل مرګ ورو ته صبر تسلی ورکړي وکنه واخ والذین آمنوا ما هو اویل باغ کسانو چې مؤمنانو ده سلامتا نصر الله کله وېد اللهم ادتوم دمر تانشیو ښا دا د امت خبره خبر ده تقطیح جداشی جداشی. خبر دا د قومونو خبره ده چې متان نصر الله کلام کې تقطيع دی د پیغمبر خبره وان چې تسلیب او کولا ادا د قومونو خبره ده چې متان نصر کله به فی غمر وسوی الا نصر الله قریب اے خلق او خبر شاید الله مدد تیر نږدې ده دا دا وسل خبر وکنه او کلام کدا سی راضی لوف نشر غیر مرتب خا چی یقول الرسول لپاره مقوله الا ان نصر الله دهن بیا او کاله او دا ولذین آمنوا مع حوض پارا متا نسر الله غریبه دا سوي ابي پیغمبرانو بوته دا سوي دمانه کی روح المانی چره کی تقدیم تاخیر مانا مانا دی تقدیم تاخير تزرورت رانش هغه د متا معنی استفهام نه دی بلکه معنی طلب دی مطلب حصول کو کنه تر دې پوری چوي وبا پیغمبر زاغي اَوَا کَسَانْتِ مُؤْمِنَانُ ذِذُ سَرَام چہ مونږ تلب کوو د الله مدد مته انصر الله چې کله وېد الله مدد نطلبو مته انصر الله مونږ د الله نه غواړو چې الله مدد وکړه راځي دا هټولځاو ته نو جواب برارې د الله طرفنا الا ان نصر الله, نصر الله دع دعوت دعوت دعوت نصر قریب خبردار د الله مدد دې نږدې <نام> درې مسا ش مسله جهات کې اوغې کتلله صاحام د تبیې منزل چې د مسلمان د لږځ کور چر واللی دا پهزیتلله ساح کا باندې سامیږ نو نو چې داسې کورونه جمع شي ټول ناغې جہاد کولی شي که و غیلہ اللہ فتح ورکی و مذت ورکی مول حکم دے انفاق فی سبیل اللہ اللہ پلار کے بمال خرچ کی کلو گی ایک ڈیری يسألونکا ماذا ينفقون تپوس کیستانا دامومنان چ مونږه سحر چکو ز الله فلار کی مفاسرین ذکر کوي روح المعانی کبیر ابن جرير چې المطلوب بالسوال مسرفه د دې مطلب په سوال کې څو چې ورکو مال خرج کې هو جو چالے ورکو مسرف یې سپوز نو زګه جواب کې ولراله کنه خه ولما انفقتم من خيرن وایا وتا هغه څو خرج کوي تاسو مال فلل والیدین او الحق تمورو په لار دین محتاج دی ضرورت یې دی نو تاول لا غینه تاسو کا قدر سره یې او قدر نجدايه یې چه سار مالکار لزی نمخ کلل شاقینا تپوسو که چه سو ضرورت شده سبزی مبزی یا سو بمو با دکول او باقی که زنده یا کسو داکتر دوایه سو ضرورتی فلی الوالده یعنی اول استاد خرج زی مور اپلار دی فلی قربینا بیاخ پلوان دی نمبر پا نمبر ولی یتام او بیتی ماناندی ول مساکین او بیا مسکیناندی و ابن السبيل بیا مسافر دسته د مال خرج ځای ده مال بل بل مولا د نوم د پارا چې اخبار کې مې نمرانغه چې دمر امداديې ای دې سروک سا ساجاتو او دمر امداديې سیلانو سروک بیر ایلیانو سر امداد کی. ایرانو سر این خلق پیسو ده پا رہا ہم. کمیلیار جوڑی کلی دی که نو کیه. کانٹینو نا جوڑ کلی دی. اوٹلی. اپا لینڈ بانده خلق ناستی. تیار خوارو. تیار خوارو را جمشوی. ایرانو. زان رسی اگه که غریب مریب سو پته لگی ادا جو لوخ اگدی اراغ دی چیدا منگا دا اللہ در ازاد پارا دے جزانو غریبانو لڑوڑے ورکو چی ورکو ہے نو پچوک کسل ورکو ہے ابی اخبارون لسل او بینرسل لگو لی ادا دے مطلب دے چ خلقت سورقینو چې دلته راوړي دا ټول کاروبار کار دا, دا الله راضا ده په اړه نه ویخه الله راضا خلقت ده چې څوک ته خبر نشي وین تخفوها او تو تو الفقراء وما تعلم من خیر ا چې کوي تاسو نیکی پن الله بی علیم مللا پری باندي خو خبر دي خلک په مخابره وان خلک سره خبره چريا ديو کلهوامل دي ډولشو ریاکاری کوي نو ايمانګه خلقو لخيرات نورګو مدا يو حکمو انفاق په سبيل الله او مصاريف یو کو چې دا دومره خلق تا ته چا پیره ناس دي اته ورکم چې دی یو کې اتګینو ملک بیا jihad څنګه وشي دویم حکم قتال فی سبیل الله کوتم علیکم القتال و فرض کړی شوی تاسو باندې جنگ کول او هو کورول او دا تاسو تړير بدخ کاری دو چله چورو کړم نو ولې دا دین شان دی ښا چې دې دین دی او کار نوم واغستې شنو کسړی اسه هيبت راشي چبان غويلي شي نار چې سره غم پیدا شي يا رب وني جمعه تراشي نو خوشاله شي تقصيذين هر کار وکا چې تا تاول سو کوي کنه یېره حق داخيله نکې نوابه جو وي کېره هو ما تړيره غرانه داودا چې بیا داخلو کې روان شي نو بیا ووي چړ لینا نه دی ځای نه اوس یریږي یلته کې ګړی ډره اوس نهچ ته زه کمزورې مع که دا که منزه ته و که د پرران ورته وئ ما ویلې نه او د خبر چې دوه پوه ما کپه ب نه ما هر کار دین اول په بنده بوجي او جکل کله را نبی آئیس نی اوه کره لکم یو مانا داکی چه نو فرس شوه نو داتاوستا دیر گران خکاری دو باسان تک روشن ادغس یا دیر زلا تاسو با بد گنه یو کار و گران بے چې جدا خودی رو گران اوه خیر لکم غبستاو دو پار دیر خیر و برکت شی بیا با شکرونو باسای ورماتا خدا دا شکر دی وو خیر لکم او که مطلب تینا داشی چه کار شورویی نو بیا مطلب د کراحت نصده بی من حیث نفور تبعی بس بد گرنی که نا کارونه ټول کارونا چې دا سی چه طبیعت خلاف دیگوری خوا امتحان وی که نا چستا طبیعت بویچه نا نا نا نا نا اولی هم خواب اداکار کیجی. او طبیعت اولی بد زکر ما پیه مم اونت المال مال بکی لگی او مشقت نفس په نفس باندې بوج رازیس ترکی که با و خطر او در روح بکی ام خطر ای ندامت لبیت تابعا او به زی سوق نه دینولې طبيت خو ارسووي هغه د جپا اختيار کې نه دي بلای ډیر زله تاسو به کار بد غنه او بیا خاص کر د توحید دا مسله سمره حل کوبد غنل او يرزی چې د مور او لار بی اغه مشرانو بیادبی او دا اولیاء او توهین تا وګورو ذمرت نه بد بدګمانه کړی او چې کله هغه توحید قبول کی کنه بیا غی خلق تبدیره دی وی غاخونه چی چی دا او کار ده په دغه سنت خبره ده چاته وی چې عمل به په سنت باندې کو توبه ته وای ګرانه ده او زه به خلکو له وې څه چې تا کوې د نوکړاو پتیلې پکې نو وا خلک به ځوان ته پوسونه کوي او خپل لکان بوي چې موږ همټیایو نه لیدا ا بیا به چم گا وڼ وې ماوس وي په مصیبت اخته کې یاره خو خیر دې کنه پریدا خلق خلق ثاني شي خلاصوله وو چې عمل په سنت باندې وکي او زل او دا سهولت وی نکنه بیا خوشاله نه یا خلق تخيري کوي ښا بيدې خمون تباکړيو چې اواز بيواوري دي چې پلاني زیو شو دیو برابرې الګا دا باندې کې لکه نویدو موږ جوړاو موږ له بڑو ډېک موږ له بچی پکې ای کی موږ ده په له بڑم را شپه درشل باندې وډم با امو کی ساخنی وته وی ساخنی وکړه غلې وس ور کول غاری خو بخره ته دا رسونه ریواجن نه دې نه بچ کې چې بس سنت عملو کې اسان تکرو شین وو خیرلکم د دې مصیبتو نه باخلاص شي تا خو غمو خازینه ديلي ديلي ز سنت کنا تا خو په خلو بو کې رواني بس مال دې هم بي ځای په او په نشويو عمر ټول خراب شو واسان تهبو شين د زل اعتاص با یو شي سره محبت ساتي او خوشالي کېبا چې د پما باندي لومبه خازيره راغلی دا شادی د حال کې وډوډي ورکو او دا وکم چې رستور بسی صاحب کتاب جوړ شي کنا وهو شر لكم توبه شالیږي خو ورستو زور بیا تخېښ کو نسوار دي دا استاو د پاره دی ربا د خبري ډیره د شر او د حار او د شرم خبره وي توبه چې خلقو اجازه جزازونو نخلاص شي وي دا تاسو په دې کې چې همبوشو دوکاندار با حساب کتاب لیکو چه دوره غلی دومره چاولی ووله دومره داوله داوله داوله داولی ساب کتاب بکی کنن لوی خرچخو با پاگا تا الوابان لکی دا چینی غلی نا جزانو سرسو بیا نبت چه دوکاندار براغه او آواز بیو کن نبیا لنګ می خو هغه هغه سره کړن ماشومان په شر لكم صغلت کار دی وکم یا به سلی کې می کوي وا کانل هغه خرڅ د خورا کار به ختم ډیر سره دا کارو نشوي والله يعلم وانتم لا تعلمون الله پوي ګستاسو په فایده باندې نو دا خبر او اوري تاسو نپوئی گئی پخپلو فیدو ځان زان لطاوان کوای نقصان کوای خواه دا مسئله ده قتال دویم حکمو چې پا قتال که دیرلوی خیر ده تاسو خواهی چه مرگ بای پکیز دا بای پکیز دا بای, بای. فلاوی ملک با پا امن شی هر بندت و سهولت حاصل شي ما شی میگی تا با امن حاصل شي زمر لوی خیر ده پکې درېم حکم دمیاشتو د عزت مسله په تل په أشهر الحرم کې ځکه زی کال کې وصلور میاشتوي د عزت زی کافرانو باكثر پاره کې حمله کولی چې مؤمنان خو به مونږ سره جنگ نکړي زی په دمیاشتو قدر عزت کوي اوبس مونږ به خو نو مؤمنانو تاسو کو کنه نحکم رائے يسألونکا تپوسکیستانا عن الشهر الحرام فحق دمیاشتو در عزت کے سمطلب قتال في بدل داغینا بدل اجتماع چه جنگ قول پده په دی قلوطاوایا قتال في کبیر کیک در جنگ قول پده کلوی گناع دی د که در عزت میاشتی دی ادی کپابندی دا او اغا قتال سو اغا قتال چې تاسو په کافر حمله کوي وديمي عاشق توکي ډېر غټ ګناه دی هه کاغي حمله کوي تاسو جواب کوي زکه دا یو قانون دی د اسلام ښا دا قانون دی د اسلام حدیث کې راځي المستبان ما قالا فعل البادي منهما وی چې اځدته نیوبل یو بل تکنځل کوي نو چې دی هرڅو وي دا ټول ګناوه پکچا باندې چې کم شورو کړي دا کمپیل کړي المستبان ما قال دې ځواړو چې هرڅومره بلاو غرولا نفعل الباذي من وما نو ټول بوج په اړه باضي باندې باضي اول شروع كون کی توې دي اذا بل زته غنا نشته دوم کن زل کړي وره خه بس دا قانون لیکنه نه چې چا په لوکونو دې ټول بوج بپاغوندی نو کافرانو حملو کلو تاسو ولې جواب ورکون تاسو نه غنګارو خو دې تاو ګور را دا کافران اعتراض کوي دا مخ کیمیاش دراجبوا زبرگی او دا غینه خپل چې کمیاش وا جمعادي نو زدي په اخر کې نبی صلی الله علیه وسلم یي صحابه کرام لې ګلې یو زېتا نو په لاره کې کافر مخ اله والا له هغه بالکل دغاو راوتیم یوبل لمخله وره له صحابو لګی زنو هغه قتل کا غسلینم حزرمیو انورو تخته یوه او صحابو دا ګمانو چې دا اخیری ورځ د جمادی ده د مخک میاش اخو د نو او دا د رجب لومبیر ورځ وه دې تپاتہ نو ورځ رجب میاش خدای میاش دکن نو دې عزت په میاشت کې یا سړی قتل کوونکو کافرانو شور جوړ کوي وګوراته اوموی چې دې میاشت دوی عزت وساتې اوميه په کې سړی قتل کو نو ځکه هغه غي خطا شو کنه په دې jihad سوق نیولې نه یې کنه اللهنه بول عزت وی هغه خو زه jihad کو دې تهو jihad وی کنه خدا تاسو کوی چې خلق د الله دین نه من کوي د حرم نه من کوي مسلمانان کفر تاړه وې حقله ګناوهونه تنه ګوره او صد دن عن الله او مانی کول د خلق او د الله د دینا چې د کافرانی کوي او کفر او کفر کول په الله باندې چې الله سره شرک یې ول مسجد الحرام او بيذتي کول د مسجد حرام د حرمت د حرام کې په بار باندې کوي تلبیہ داسوی چې هغه کې شرک کړي لبیک لبیک نہ شریک لک لبیک الا شریکاً لک تملک هو و ما ملک دا ګوره سمره ویژه تی کې د مسجد الحرام و اخراج او اهلیه منه او شری مومنان د دې مسجد الحرام نه چې غي لایق دا ټول رجما کا اکبر عند الله در لوی دی پا گناه که دا اللہ پا نزبان دیم دیو قتل لیده لیده چو یو گور مومنانو قتلو که حضرمی قتل کو کافر قتل که ادی پا لیده کپلو گناه نو تنگوری والفتنة اکبر من القتل او صرف شرک چې واحده در دیر لوی دی پا گناه که دا قتلنا د دې په کې څه خیری ښه اچي مؤمنانو لګې یو کافر قتل کنو ګناوه شو دا میشه د دې ظالمانو دا حال خپل ځان ته وګوري د فتنې معنی یو شرک ده حضرت زهاق کوي ذات انوري معنی کوي مفسرین کالفتنه هي ما کانوا یفتنون المسلمین اندینهم جدیو مسلمانان د خپل دین ناړول کنا ثار تن بیل قای شوبات کله کله دا چړکه به ولا شکا چاو چې دا دین صحیح نه او دا حق نه دی او دا س اوه تار تن بیت عذیب امام راضیوی کنا او کله به غیله سزا او کولی کار نن مشورو دی ها دیر خلق دی چیغی مسلمانان گمراکی و شبہات و سرائی دا شبہات و تاجی ویسی علیہ السلام جوانده دی استاس و پیغمبر مرد دی و تا کمر پاسی دی پا پسې پاسی ندی وی تاجی کم ساده خلقی که نا دی. دا کسی کلواتوی دا لاور کې چې کوم پیغمبر پیدا شې غلامامت دا أشی خلقو کافر کړې او ډېر خسړې او خدای نوې چې ګنې راځو پیغمبري مو ازو خدای وی چې الله کا موعده کړی و چې عیسی السلام برازي مسیح موعود نو زه دغه اغه بر عزیز او تن مخکره ادم نا غوی صدازه اغه غوړې په بالا خبر او اغه داس او د اغه اغه مساليو وی ذی خوا ول جی قوم ته خبره پیش کینو آیاتونه او حدیث آیاتونه خلکو را کو سم خبره کوي او خو دا قران نه بغیر بل سن دی ویلی آیاتونه وی او حدیث وی دا دته شبهات وی فی قلوب المؤمنین کلی اپدی طریق گمراکی او کلی او تارتن بالتعذیب او کلی او تطالیبان پیدا کلو دماکی کلی او سک کلی او سک کلی دا حال شروع دیتا نوال فتنة تو من القتل دا مسلمانان گمراکولو پدی طریق سرا دا دا قتل ندیر لوی گناہ و جرم دی ذکر اللہ دید پر قتل جائز کچو وجنه اے جهاد ته شهادت ته ولازالون یقاتلونکم امیشوی کافرانت جنگ وکي تاسو سره حتا ترغه پوری يردوکم ان دینکم غیستا سو نسګټی نه نه دا مطلب دې چې دیمون د اسلام نوالو چې په څه چې يهوديانې کو عیسایانې کو مشرکانې کو چې واړی تاسو ینستطاعو الله دې رګران نه مسلمان څوک اړول شي د خپل دینه ټوکړي وکی و به سوا ځای اړول نه شي ینستطاعو امام رضوی ان یې دې په اړول چې د ډیر لري خبره ده ان شي کېږي چې دیو مسلمانان وایي او مئیر تذید من کو مان دین ہی ها کدا سه باد بخته په کې پیدا شکه نه پیدا کی کنه پیدا کی په مال پس هډیر خلق روان نو د مال د وژنه خلق دینم پری دې هر سو پری دې ها نو ی هغه څوک چې واولید په تاسو کې د خپل دین نه او بیام توبې تسمن شو په یموت مړ شو هو او دې په کوفر کې پاولایه کاوه توت اعمالم پس دغه خلکو ټول عملونه تباہ و برباد شوم په دنیا کار شو. پولی غنیمت او دی دنیا کې هم اثر ښکارا شوم ولي دا مال غنیمت په که خزت پاتې شي ناغتنه جدا شوا او اگر کدے سروازی پاکی جواندے ام پاتے شخا او چه دا ټول احکام پر جاری شخا کلامر نو مو دا دا سره ټول سر تول احکام دے خا جنازہ پر نکی گی دا مسلمانان مقبر کے اسلام کارونه آدن ختم شنو دا پی الدنیا سر لگی او په آخرت کے ام ولای کا صاحبنا رو داګه کسان جان نمیاند یم پی خالدون دیبه می شی په جان نم کې ورموږه مخ کې اصولو کې چې قرآن پیوयात نه دی پیوयात به یو قسم حکم بیان کړی نو بلयात بل قسم حکم بیان کړی ولی دلته کې دا اي مو اختلاف دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ کی کہو سڑے جیو سڑے مرتد شکنہ الا اعاذ باللہ نو کہ مرشی کو جو اندے عملوں نے تباشو چس ایکڑی دماغ کی اغا ختم شو امام شافعی سے وہی کہ نہ کہ ختم شو ہا مر نہیں کنا دا جو اندے نو لی امید بیا ایمان را وړی بیا تهڅو می نهتو کې که نه نوکه چریمانې راړو مې عملونه بیا په خپل ځښ شي اوس چې س کوي په خپل ځښ هغه دا دلیل پیش کوي چې فایمت او سر راغلی د چې عمل به ع بر با چې فاوت چې مړ شي نه مون وا ټیک د دا خو موت خبره ده که نه دا تا سره مننووک چموته ترغیب دغه کفر کین نو بس ته مې عملونه برباد چومغه خامو خاوایو او چې او سلام مر نشو مرتد نو هغه هغه سورۃ مائدہ کې راغلی بلایت کې کنا پینځمایاۃ سورۃ مائدہ کې او مَن یَکْفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ چا چې کفر وکاو پس ایمان نه عمل تباہ برباد چلته او سره موت نشته نمونغه په دروازه یاتو نو عمل کو نو موږ وایو چې کجوان دې او مې عملونه ختم دي او کومودشنو ختم دي او د پاره دایات ته بل له پاره صورت مای دایات دي کې دې اختلاف څه خبره ته به حيات سره سره چلکای کناګه بدی سره تړی نو تړل لنیشي pano asal ze yehtilaf samara basu ila qaza mun kho امام شیعه سیبوئی چې څوب ورمن نه دی ناغه په خانه عمل نه تباکیه ختم دی په اخر مونږ تبا او د ما کو او بیا مرتاژو نبی او تخلق را جمع شو او ته وی چې یسړی درس ولې دمرزیا ته او کزان سر ازان د غرق کو وسله د خدای دی یری مون زکه د ماص پخینه د جماعت نراکوشي دا ولي امیناتونه امیناتونه نه وي زخدن او بی کلیموي ا امام شافی سے وای چې تاسو په تا دا نه وای چې د ماص پخینه غمون زکا اغه سې شېوی د کنا ائمام سې وې بیا به کوي چې وخی کنا چې وخت ته د الماس پخین وخه ډیروګ درې غنټي دی نو ته وې لې بیا غ منځه کا خو تبا شوس تا غ من په مرتدوالې سرهخه دا, دنو دو دو دا. ده دنوخه و زده خو خه ده امام شرفي سې وتا په لولاردې او ته وې چې منځه نکی ماسپخین یو منځي ځونی ائمام سې په دی په الویہ و داس کاوی چې منذ کې غږی منذ تباشوې د اختلاف سماره ده ها او به دا قول د امام ابو حنیفه دې ځکه ځلتا یا تلته کې یاد ته جنته کې د موت خبره او کراوی کې خوشک نشتا اول تکې دا ویلې چې ژوندې نوم د چې مخ کې شل کاله سلويخ کاله سمونځونه او روجیو سکړې دی غټو ختم ها مونگو دیا یاد دامتلب بیا نو چه دا فایامت یا چهوی د دی هم فیا خالی دون دا پارا ہوئی چه نو بس امیش جهان نمیش که مل نوی و بیاتی رتی و بناسیب شوی نو بیا خولود نو وزا خلود زکوویل چلتا فایامت راغلی کرا خا تا دا حبد دا پار ندی راغلی تا دا خلود د پار راغلی اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آجَرُوا وَجَعَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ہاں بے شکاو کسانتی ایمان راوڑے ہو او داغ ایمان د پارے بیا حجرتوکا پل ملکا اخ پل حرس پری خودا و جاہدو او جہادونے اکلو فی سبیل اللہ, اللہ دا اللہ پلارکی اولائے کارجون رحمت اللہ تقا خلق دی یقین ساتی دا اللہ درحمت واللہ و غفور الرحیم الله بخشش کو ان کي ذمه ربن دري حكمه ذکر شو انفاق او قيتان او قيتان په شهور الحرم کې سلورم مسلده شراب شرابو د جواره چې دا ډېر زیات په وخت کې جواري په وخه شراب ډېر زیات ده ته هر چا بس دوا خوراک سکا کنه حدی په لدا ډیر لوی نقصان ول چې وساله شراب سکه به jihad کوي هغه به تو چته او چته وळे راळे و او اوس jihad کوي به ځان نه کوئی ځان نه خبر دا jihad تر ډیر لوی او دا سې جواریوم له مفتو پیسو خوند یې غاستو چې دا خوند د دنیا سو کو اخلي نه بیا jihad کوي ودا ډیر ګرانو خلقو ته پرې خولل نو قران دا مسله د څه په تدریج سره بیان کړه په دامه دامه باندې دا لوم بیسلو چې جواب راغی چیرې خیر د سوچ پکېو کې په دې شرابو په جواره کې نقصان هم دی फायदा پکې هم ده او تاسو بخښل شوچکه خیر دی نقصان به ډیرې او फायदा به لګی نوخیار سره هغه دي چې دې لګي فائدې در پارټیر نقصان نکي د سپګي د پارا کین نس وځي نو دا سوچ پکې نو بیا سوره نساء کې رالو چې لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى شراب د سکلي خو مانځته نس دین نشي بیل مازه منې کړو او بیام قطعا حکم نو کنه نو سورته مائده کې بیا قطان حکم را کی فاجتنبو سنت بچ یې غواړي یسألونکا تبوس کیستان عن الخمر والميسر فحقد د جواره کې قل فيه ما اسم كبير هو یو تا په دې دوارو کې ګنا ډېر زیات دی فزنپوی کارسی وی کنزل رځوی کوي بل مور پل او پلار تا خپلوان تا هغه غ بل هغه ریچو غنا پک ډیر دي او منافع لناس يصلقي فيدي خلقو چې بشراب او تبهوم سه لذت مليوي غنو سفن وبکینو اي واره کې هپسي لاس تراشي نه کسب کړي نه سمغ ذري کړي نه او دا وسه داغه فيدي پکې لګي ویس موما اکبر من نفعهما گناہ د دوالو ډیر لیدې د فیدی د دوالو نه دینفاق مسلمه کی ذکر شو خو بګی کی یاوما صالح حل شو او بل نه دا مسلحه حل شو چې زاین یو پیجن چې والدین اقربین یا تمام مساکین وزانه حل شوي چې کوم مال خرج کو یو خدا سي چې موږ ته په خپل ناسيو اجتهامي ضرورت مي ماغه خونه شو خرج کولی نو دې کې د مقدار تاسو دغه زکه دا مستقله مسله نه ده د داغي سره تعلق ساتي او دغي بالقسم ده تپوس کې استانه چې سمره شي خرج کوو سه خرج کو دا الله په لار کې وایه وا زیاتی چي زیاتوي ستاسو ضرورت نه ته بخ خپل حال خپويږم چیرې زماده کال خرچا یا زماده میاشتي خرچا خبر برابر ده او دغه دوره شیرانه په کیسه ده چې پروت ته زه را ته تنکړې نو ورې کا کنه الله په لار ته ضرورت ستوې ضرورتو چې کور د سړي خپلې د دې ریخ یو سړی او یو خادم ورسره وي او دده چه اما دن راضی تراغیب پوری و سره خراکس کاغ برابر دی و چه دینا سیوا ده اصی والا دغمه گوره ضرورتو نه چه ته موترسکل تا ضرورت ته اوهو زمان شاور لیت تا ضرورت ته اوهو زمان لانگوزر نه دا ضرورت نه دی دو بی ضرورت کارو ندی یا زما یا بل کور دا کرایه دا پارا نه نه ابي ضرورت اسونه کلی لاقوا بس چې ستاسو ضرورت نه خالی او سیواي نو غستا حق نه دي د غریبانو او مسکینانو حق باندې وي خې ټاچولې دا جزالکوی بین الله لكم الايات تدقسلوا ذکیت است آیاتنا واحکام قل لکم تتفکرون په دې لپاره چې تاسو سوچ او فکر وکړو که الله اجازه ورکې باندې تا چه پا دین کی با فکر که که نا که نا بسته با لکیر کا فقیر دا مولان نده جزان دی دغسی دی خوا دی تا تتفک کرون نمانی او افلای تا دبرون القرآن نمانی نوی تبا آیات پیش که چمخ که دو استاز نتا پوسو که دارتا چاویلی قران ویلا الیکم تتفکرون تا په خپل سوچ کې پدې کې قرآن اللهستا سوچ لپاره دی څنګه سوچ فی الدنیا د دنیا په حقوم چې دنیا کې یوګې نشم سوالګره نشم څار سو ور کې د الله په نوم باندې الله سبحانه کې کنا ول اخرت یو د اخرت د پارم د سبمن کې چې ټول هر څه په دنیا کې خرچي او سامانونه خرا كنا اخرت دیر دے ناخرت مې راو کنه غیله په کوم برخه کا وجهلاوي کنه ا پینزماس کبران تدبير و منزل کې دې تیمانان او حکم ها اصلاح الیتاما و يسالو نکا کې استانا ن الیتاما په حق دې تیمانان نو قل اصلاح الوم خيره نوایا ته چدېده لپاره اصلاح به تردا بس اصلاح الله سبحانه تعالی ستنه دا چدیه تیمانه نو اصلاح کا وا داغي خیر قایي کا واغي سلام درزی محفوظ ساته دا معنا مخک سر هم مناسب څه کنه چډې روح خلقوی چر مونږه خوبه ٹھیک ده چې څه سیوا شیرانه نو تلاپنوم ورکو خدا دې موږ سره بوکور کې اټمانان دي مسكينان دي کنه مجدعیب وسهاله کاریله ورکو او د هغه سه اسلامي کو نه خبر نه مدار په سي ذکر کړه چې دغه الله استاسو نغوالي کنه چې د دې اسلام كيفه مدار سه کداری مالی ناغه مسالم پکیراله چې دغه مال دې ستا سو مال دې که یوځه کډ وټ خره نم جائز ده او که نه جدایی کوي هغه له جداو ځان له جدا چې ګونانګر پکې نشو نوم صحیده په قران وي اصلاح اللهم خیر اصلاح تا ګورا که اصلاح په شریکت کې وانه شریکت ورسره وک که اصلاح په جدای کې وانه دغی مال جدا کا هغه ځان له خپ خواو سره وځان د ځان و ایں اصلاح عظیمه پر بهتر را وین خالی تو خالیتوم ک تاسو سره مال شریک وای په اخوانو کوم مستاسرونو دی او درونو دغه دنیا کې مال یو بل سره شریکی کنا نو خیر دې د دلیل پښکو والله یعلم المفسدا من المصلیح الله خپه جنې فساد کون کې چې دې آتی مال خری دا مفسد دې کناخه فبذت ان تول مفسدان دی ټول مرې د سیمانا نومالي نه وړلې ښه داغه چانه چې اسلې کوي ولو شالله ولعنتکم کچره لا غوخته چې تاسو باندې سختی وکینو کړي به وکنه او دته به ویلیو چې د مال للاسوار نو داغه مال دا زان سره مو شریکوا هغه له جداله خو زان له جداله هغه له جده تبخه زان له جده تبخه هغه له دا سومره غرانوا الله مشقت نظر کی تاسو ان الله عزیز الحکیم بشکره الله زوره اورځه دا نه سوک تاسو کول شي پلیکن هر کار کې حکمت شي پګمو مسال دا ټول د کور خلقو کې اعتمادان دي مسکینان لري سوک چي دي د دې سره په کور کې وقت رې جون وته رې ډېر خستا د وس هغه باندې یادې عقیوی قرطرا نه ولي قروانه ځانله ځانله جوون چې تاوی زی کومه او تا جوړبل سکه نه دی لی دیلی خلق لی دیلی خپل رمبر نو ویلی چې دا سوچ خبره ده د عمر خبره ده نذیر تدیر سوچ په کار د نبی سلام هغه سوچ ذکر کړو په خپل حدیث کې تینما تنکح المرته لمالها ول جمالها ولذینهها فاصفر بذات الدین د خلق عادت دا دی چې کمزې کې تاسو کوي خپل زیلا 나와 ول جمال تاسو کوي جمال یې شته کله کې ذیادت تاسو کوي الکه ولی ذیادت څه چللې په مطلب داره پتنې کې چرسړې مړ شي کنه فدا چې ذیادت د خزې ذیم حاون نه کنه یا وېدی ساتینو دې خلکو کې اسلام نو کنه فا او لجمال ها ذ حسن تفوسی یې کوي او دا که سه له ده نسب تفوسی هم کوي کنه نبی علیہ السلام دې تین تا پوسې دا نور تا پوسونه فریدا چې دې نه خینو هر سوبې خېغه دا خلا وعده کړی دا چې سریه تبسې معنا کې مسلمان شه مؤمن شه رزق بازا در کوم حسن بازا در کوم دا زمازي موارد دا لا شان دې راغو خو یې انسان سوچ نه کوي نو ها <تصفح> چې دا جاده دین کار صحیح کنا قیده صحیح نه لاره په لذت ولا ټول کارونه سم کړی رزقوم په آسان راضی اولادیم ډېر جوړ روغ خستا هرڅه چې دا ګډوډي کنا نه ریتمخ په اولاد خپل اخکاری خوچې ته په لار کې وې نه کنا څو ورځې چلووبې کې مې مشرکانو دا حسن پکې نهي برکت پکې نهي نور پکې نهي چې و باندې کې ایمان نور نه نه نو داغه نه خدای سره وی بیا خده قران ویلو نو ځکه پیغمبرون ویلي چې تاول تاسوکا چې لیکور کې منځ او دشتې لیکور کې قران شته او که جواب راوي چې نه منځ او دشت پکې نشته قران پکې نشته او دا غا نور سې دون شته ایک دی ایک غیر دا پا گدیر دی بھائی بس ولیاتن کی حلم مشرکاتی اماخ لیپ نکاس را مشرکانی خضی حتی یؤمننا سو پوری چیغی مومنانی شوی توحید نئی نو اگی کرارو تپوس مکوی خوا زن لکار گو رہی زن پا غزب دست امره کورونا چروندی که نا و تا دیتا ما گو را چیره من دست خوکی من دست بکی خو نور تا دی کل ده چیلواندی سکش کلد پراشی نو پلانی زیت بوزا ال توی لاندی که سوک دم چی پو دم بالتا نزل شوی نو دلتا دم نشت که نا پران نشتا سورې فاته نشتا لاندې کې دم دی ویخه دغه چل له کنه خو تاسو نو وایو کنه دا دم نه دی تر دې عقیده کې شرک دی ښا دلته هسپتالونه نشته دلته علاجونه نشته چل ته کیږي هغه بیمار خو بیمار کی به ډاکټران اخلی نه یو سموله چې ور دته نو یو سموله راوستو تر دې خلقو کار دن نذیر خان کو کوره غو رشتہونه کې بیا و د پوزي ناوي ځان يې ښا سو پوري چې صحیح ایمان پکې ني راغلي په قران نه پوه شوي ول امتم مؤمنتون کې یوه وین زاد د لارې کوسي په چې مؤمنه ده موحده ده خير من مشرکاتن نډي رغور دا د درې مشرک خزینه ولو اعجبتكم اگر قطاسل خوشالي داغي مال داغي حسن نتيخ کارا حسن تا ګوري او کذې ته عملته نه ګوري چې دا کارو سس کارونه کوي یاره را چې داغه مشرکه خزه او زیارت زیارته کنا اته چې کور تراش نه تپوس بکې یاره آ په خوایو مشروم اوخه خو به سوک نت اغه موشه روخه زیم بده او خوراغې نو کور نوه بار راوتو نه ماشومان له به کولې ویله کوه خرانوا ما غوی چې کنه خو خو بده ډیران خري ګرځې دی کنه پی بابا خدا ز اوس په ډیران ګرځې دا ویغه نه یادوم پلان دي مور یادوم ان توبیا دی, دی تو پسې کم په لګرځې چې عبد الله شاه غازی کای دی غریب کې غریب شوی دا دا کارو کار نه کوي قرآن خبره ما نه حسین ته مګورا مال ته مګورا دا غمال مال نه دی غي وتا را کاږي مشرک سره مړي په مال باندې ولاتون کې حل مشرکین امر کوي خپل لوناو افندی مشرکان خلق تا حتا یؤمنو تر سوپورچ دا غی ایمان او اقیدنی صحیح شيوي ولا مؤمن خیر من مشرک او که یو غلام دی مرییدې پوه چې مؤمن او مسلمان دی موحد دی نو ور بهتر دی د مشرک نا ولو عجبکم اگر که خوشالی تاسو لرداغی ایمان او حسن اولایکه دعون ال النار د امه شریکان دی کنه دی خلقور تراکاږي پورا قران دیبا کتاب دخه ته باور وای چې مونږه خورت نهروه عقلي نو امام بغاوي چې ال الاعمال الموجبه للكفر هغه کارونه به با در باندې کوي چې د کفر دي ا کوفر ور دي کنه بے زاویو وی ای الکفر المؤدي إِلَى النار إِلَى الْكُفْرِ الْمُؤَدِّي إِلَى النَّارِ اګه کفر بدار ځوان دې کوي چې هغه سره ورته بوزي نو ځنه ورته بوزي چې هغه یې کرښته کوي وَلَا يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ او لَا دَعَوَتْ وَرْقِي خَلْقُلَ جَنَّةَ وَبَخْشِيشْتَ بِإِذْنِهِ پخپل ارادي سره پخپل حكم سره څنګه جنت ته د دعوت ورکړي जर لازم مخشري وي به اعلانې یا کوم سبيله او وګورتا واستقبل الله ارخي او طريقه هوم لارښوړه د قران د کنا دا قران چې الله تاسو تخي نو د جنت لار در تخيخه ول مغفرته او توفيق در کې د عمل لپارهم دا لوی توفیق دې ګوره ښا کني سچا توه دې دنیا یو خلقتا تجف کارونو کې ډوب دي چې یو درس لنه رازی روجه دا روانه دا ودا توبه موږ وګرو لته سمې گو او دا ولي دا ګیرا لا توفیق نه ورکلې چاله توفیق ورکینو هغه کارونو کیږي دا هم کیږي د چې اکار خو روان نشو باذنه حکم او يبينو آیاته یودل لا دعوت دا چې بیانې آیاتو نا لناسې خلق له دلوم یتذكرون دې دې پارا چې دې عبرت حاصل کی و حکم دو تدبير منزل مساله د حیز ذکر کی یوغه هغه بیماری وی شرک مله دې هغه نه طول مرلزان ساته او یو عارضی بیماری وی بی وقتی مللاوی غوخص رضان ساتاو بیان وقتی تورخا تو ویسالونک انل محیزا تاسو پاکستان په حق د بیماری کې قل هو ازن هو او تاجدا پلیتی دا فاتذلن نساب المحیزین نو دد تسہیه بیا تسہیه زنا ناو نا په بیماری کې ولا تقربوهن او منیز دیکی گه دیتا حد تایتو هرنا ترغی پوری چیدی پخپل پاکی شیم فیضا تتوارنا او کل چیدی زانم پاک کی فاتو نمن حیث و عمرکم اللہ نرازه دیتا سنگ چلتا اسد حکم کرده دیم رد که دی یهود و نسوارا و دو باند یهود داس گند خلقو اغیوی ننا دې کې ځان ساتل نه یې پکار داس دا څه خبره ده وایي پریز بالکل پريز نکوهه أنا سوارا نه چریبت نحرس جدا کړو لکه دو شکی بند په شانت چې چا باندې سو مرزي خطرناک نه وي دد په لوخي کې ووبنس کې دد په کټ کې وقې نه نه دد دا, دا, دا, دا, کی دا, دا, دا خوده نسوارا او د يهودو عقیده ده منتخب پیغمبر په یو حدیث کې دا حل خو له چې مرض دی او نبل تنزي چې وباندې مرض راغی نزا یې بل تل لا عدوا ولا تيرتا ولا فالا ذری خبرې کړیو لا عدوا مرض دی او نبل تنزي ولا تيرتا پس شي کې سپېرتوب نشتا او لا فانا انا پالشتو دي جپال ګورم چې زما قسمت څنګه وکړه د دریواله من رتکړی په یو حدیث کې ښه بهشکه الله محبت کی د توبه کو سلام محبت کی د ځان پاکون کو سلام قران اکثر نکنایات ذکر کوي او تعریظات بیانې دغه حدیث کې راځي جن الله حی کریم الله خپل ډېر حیانا او ډېر عزتمن دي خپل بنديان ته هم قران کې بعضي باریکي او کې آیاتو کې کوئی ښه نساء کوم حرصل لكم بیا نس تاسو پټی دي تاسو باتو حرصكم مراته خپل خپل پټو ته ناشې تم سرنګي چستا سو فخې اللهوي په پیداوار ځای او پیجنې زموږ کوم ولاده پیداوار د پاره پیدا کړی راکنه رزا وم حکم اتم د اصلاح الله ی په عمل کې باندې نیت صحیح ساتي نو چې مسلمان رښتکوي اوازه کوي نو نیت به اسی چالا مالا نیک او صالح اولاد راکيم دا که چې هر عمل کې نو مطلب به اسی چې دا زماره اخرت ته پاره وقدمو لان وجهكم مخك له کې عمل د خپل قانونو د پاره وتقلوا يريګه ذلانا وعلموا پوشانکم ولاقوه چتا صبح الله سره ملاقات کوي وبشر المؤمنين مؤمنان له خوشخبری ورکه د دې دی ملاقات ډېر کامیاب دي سره تلي نغيب الله سره ملاقات کوي کنه قیامت کی ملاقاتو مشتا لی دلو مشتا داد دا آل سنت والجماعات عقیدہ دادا نهم حکم داد اللہ تعظیم احکام ذکر کی گئی ذکر کی خوال اللہ رب العزت وئی چه زمان پاکی خیال ساتے خوا ولی زمان نم داسی پا بیادہ دا بی ماخلے وَلَا تَجَعَلُ اللَّهَ عُرْضَتَ لِأَيْمَانِكُمْ مگر زویدہ نم دا مانیا مناکون کې ذخو کارونه ذخو کاروننا خو کارونه هکول غاړې کانه یکندیر جاهلانی راغید الله نوم پزیما ناصر واخلی چې قسم په خدای کو بیا می قبلی تمخ کوي وګورو تا او قسم په خدای کو بیا می چرتا جز غریب سره امداد وکم دا وی دی امداد خلق نه دی ها زمو کې لا را پرې خو دغور یو ته سې کنه او قسم دې بیا د چاميان کې رسول هي خبرې وکړي تشبيزتي ده وي تبه د اميان کې خبرې کوي یو بل درانیږي کې بل برانیږي نو ادا ستا او عبد کنه مسلمان تاو چې څومره تا تبدې راځوي دومره ستا اجر اوس دې په دینه کویږي الله زمانو مې پکی ده غلط و قارون نه؟ مگر زویدانم ده اللهم غرض وطن رکاوت لی ایمانکم ده خوب قارون ده پاره چه سوگندونا پی کوئیم ایمان سوگندونا تاوی آخه قارون کم دی؟ انتبرو و دینا سوگند کوئی چه احسان بناکوم چاسران چه احسان نکوئی و تتقوو ده اللان یرن نکوئی و تصلحو بین الناسه او اسلان <سؤال> کوي د خلقو پامینس کی نداخو اسیم ګنا دی اچ بیا سوګن پیو کړه الله نن په واخم نن الله <سؤال> نن په دایځه کې خلق اخلی داخو د الله نن بیا د بيدها قران من کړي و چې سوګن ځنه ډیر مکوي دا دې کې سفایدان نشتا اچ خامخای کوي نو د ګنا په کار خو مکوي الله او علیم الله ورزق دې هر څوک یې درته په نیت لا يخذكم الله وبالغ في ايمانكم تسوغان مسلرا ده نو قران باندې له تفصيل کوي ها چې ګوره سوغان خو یو داسي چې خلاصت شوی لکه د خلقو خلاصت شوی کزمن خلق دي نو کسم په ودا یې کسم په کدا نور افغانیان دی ولا چی دا کار ولس ولا چی دا نو دام سوغان دی وللا کنه چې خلاصه شوین او الله یې په دې سوکننی سمدا سوغان نه دی سوغان خوای چې زله نه یی نو دا ما انا حضرت عائشه رضی الله عنها وی چې دا قسمونه یا دې چې هغه اسی بس تخلی نعزیو بنده او تقيال نه یی ننیسی اللہ تاسو لرا پا دی بی پیدی قسمون استاسو ولیکن یو آخذو کم نیسی تاسو لرا بما کسبت قلوبو کم پا سوچی قصب کری او قصد کری ضرورن استاسو اللہ غفور و الله بخشش کون که دیو دیر صبر ناکم دی ادوی مانا ایمان بو عنی پر احمد لاله دا که د و قسم خوا چیو صلی دی پتا و تنشتا دیو خبری اپاږي ساوغان کوي په حالت روان دي خو د دې دا مطلب د چنا زو په حق ايما ته خطا قسموي نو په دې دې ندي نه وليخه نبي کفارش ته نه بي ګناش ته دي ته د خطا قسموي چې اوسړې غلطي او خطا کیګا نه ااو چې کوم ساوګان هغه دي چې په غوږی کفاره راځي نو هغه به ما کسبت کولو وکوم او رسوره سوره مائده کې بارا شي ا خبره تدبیر منزل سده اله دم د دا قسم سره خبره ځکه ذکر کړم دم سوګند له خاص سوګند دي چې او سره یو لګیو او سوګند وکي چې زبا پورته نظم د خپلې بیبینه خپش سوګند وکي چې نه وځم نږدې خو یو د شريعت خبره ده شريعت نسو خبري نږدې ته ایلاوي او د دې پوره حکم دي چې ده په دې خپل سوګن کې سلور میاشتې یادې چې په دا د شريعت مسله ده ز ایلا کومه او ایلا دې ته چې سلور میاشتې وځ کور ته نځمه نووسه دا خبنده دی اجازه دي خبرو کی خو بیا خو دره طاقت نه کنا نوکه ری دی په دې څلور میاشته کې دنه د نخ پیمانه شه او روجیو کړولاله پس او گن بور کی بس کفاره معلومه کفاره ده لستنه مالول یا غیل کپړی جوړول یا چه طاقت نکی گن دری رو دی رو بس ایس نشتا و قسم کلی و قسم مات کن و کفارا پیرالا خواهد چې چه اتنداس و چه سلور میاشتی پابندی اکڑا امراک لکو چې چه پابندی اکڑا نو سوگن خوبج شو او شو و طلاق تی نجور شو طلاق تی نجور شو نو اس با ضرورتې. ضرورتی دا مسلذ ایدارفه لذينا يؤلون من نسائهم ده پاره دایک وسانو چې سوګندونه کړی د خپل وبي بیان ناترب وسور واتیا شهور دی خو به انتظار کوي څلور میاشتې چې څنګه ویل دي فئن فا او کچری روجو کله پدې کې دنه دنه پنل غفور رحیم به شکل لا وخن کې مهربان دې کفاره انور سنشتخه وین اعظم التلاق او کذې قسم کړي او د تلاقو څلور میاشت تیری شوې او دې له انور تلاق د جوړش نه دې ته تلاقوي فن الله سميون عليم بهشکه الله ورې دون د خلید خبريوم او پوئګي د ذړو په حال باندېوم و دې تلاق جوړش بیا نوکاه ته ضرورت صرف دیتا دی تاسو لذي ایلاوي دا لسم حکم کوي یو لسم ذکر کې طلاق د کدي سره نس دی ذکرو شو نو طلاقو قسمونه بهي رجعي باين مغلز د درې قسمه چې کوم الله یې ذکر دیو هغه ته طلاق رجعي وي کې هیڅ ستاسو ضرورت ناراضي خو چې بندخ پیمانه شو از خپل خبره نه شو نو بس لا رازاده شو تلق ختم شو چې یو یا دعا کنه جن سي ادوي او بل باين دي باين اغدي چې مالی پکې چې خوله وتوي چې خوازهته نه مطالبه کوي چې څغوانه در کوم دلہ کاغه مہر غواړي چې راکړې دي دي کاغه کالې غواړي چې راکړې دي دي خو دماله رازاده کا نو بس هغه مال ورکی ور دی ولا کاغذ ورکی دې ته طلاق باین وي دا هم ساندي کچره به ضرورت پیښ شونه صرف نکاحه واجب تینه فاګران پکې مخلص دی مخلص دی مغلص د در نوم د وغ ظ هغې بیا سرلااج نه شتهخه کم میلااج د نو هسوو کول شي دا درې قسم او بیایانې بیا او پهېرت در سوماتته باېلا کوي ملهقاتوطر بس نه بیایان خوص نه سرلاسهتهو هغه ښځې چې هغلهته لاپور شي هغی به انتظار کوي او خپلو ځو ته بما دریمیاشت د جوړی کنه جدایي با لرضي دا درمیاشت شي او سره د خپل خبره نه روجوونکي نه بس ولا يحل لون نام دا درې مو دی مقرر کړلي دا رزيده پارا کچري سوئي نو پتا به ولغي بیا قنشتله دا جو سو پورې ماشوم نه شي تر پور کور کې وينه ادي دریو موږ دوی پته لګي ووینو داول زکر الله مقرر کړي چې پر دې مانتبل پلوو نسي ندي روا دي زنانو لره ان یکتمنا چې پټکي ما خلق الله هغه چې الله پیدا کړي فیرحمه ان د دې پکیډو کې ان کن یومن بالله او یوم الاخر کچ رذي ایمان را لې پلا پرځاخرت باندې مؤمنانی دی وچر زاس نه کوي ا پر امانت امات پټي چې اوله نه ه بررت د نه او کلا اقیا شوم الله دغه ړ اندن ډیرله لایق دی پهاپ اوو سره في ظالې کا په دغې مده کې تې میاشت کدن نه دن نه بس چې د قدریو کې نو بس خبره خلاصه شو ان ارادو اصل کد دې د را و چې بیا به شور او زګ نه بلکې اسلاوه کوم ولهمنا مثل الذين علينا بالمعروف او زه نه نوځم حق دې په شان د حق چې څنګه په دې حق دې د خپل خوندانو د ذوالو طرفین نه حقوق شته او هر یو د خپل حق خیال ساتي ګوري ولی الرجال علیهن درجه ناری نوز پاراپدی پا باندی مرتبشتان چلی اللہ علیه کردی دا غزان دا الله عزیز حکیم اللہ زور و رو حکمت والدیم اقسام بیانی اطلاق مرتان طلاق رجعی دوکرات دیم طلاق رجعی سمانا دنهغه طلاق چلهجه اسکری او د ضرورت شه دي نو هغه با غوړې د ځو نه شي وانه يوه د وایو شه ده نا په یوي ساعت مراتانی ځکه وي چې په سنت طریقه باندې عمل که کنه سنت طریقه دای چې په یو طهور کې پاکوالی کې دی او طلاق ورځو مچ بیا بل طهور راوي نو بل طلاق دی ورځو مراته ځکه ویل دي کې وا فاصله یو بدای چې په طهور کې وای په هیڅ کې طلاق ورزول بې دت نبی له اسلام حضرت عبد الله ابن عمر ته ویلو هغه دغه سے کار کړو ګوره په بیمارۍ کې طلاق ورزول نبی له اسلام یې روجو او چې بیا ستا یې په طهور کې چې سنت طریقته نه جوړ شي <تصفح> نو کله چې دواکه یاشو نو ستاسو ته اختیار دی اختیار ستاسو په لاس کې پهم ساقم بمعروف بیا خو یا ساتل لیکه په عزت سره کله کله کله کله نه هغه واخ باندې چې سره کور شو رځوګه غره په ورو جوړ شي او سلا کو ورځي بیا بار روزي نو جمعه تراشي یو کوي استاد تواضع کا تایج تلاب اچول نو استاد ست دا आवाज کړو ووس استاد دا आवाज کئ یره وی غلطی رانه وشو کور جګړه او عاشورہ دواګو زماده خلینه وېدا او فاته حضور ظرف پیمانه شوی ها نو کې دی کی استاد تساح یتدا خدوم راسانہ مسله دا چې کد درې ونم دنیه غسته نو زه ایس نشته زه تلاق تاغ ور زول او فهم سا کوم به معروفین چې خپې مانو شي شکر او باسا نو یا خصات لی خپې عزت سره چروجو ته او کې په خپل خبره خپې مان نشي په دغه باندې کمیاش پسی ک دومیاش ته پسی په چې د درې مودې شتا دې کې دنه دنه فا او تصریحهم به احسان او یا بجدایدا په خپې طریقې سره چې لکه بیا دې ولنه وړل کنا میاشتې تیره شوه دو تېره شوہ درې تېره شوہ امو د ختم شوه نو د جدای پخپل رااله را. طلاق جوړ شو نو اوس که د زینه پښتخ پیمانه کیږي نو بیا به نکاح تا یت راضی صرف دا مطلب شو د طلاق راجیو دغه حکم نه ښا وړي چې طلاق د دریو نه کمو که یو او که دوو ښا نه حکمې سومرا سان دی د کل په شو او دا درې میاشتنی ت نو بس ځدي چې څنه د زلو کې را وګرځ د نو تلالولو په مخبره ختم نه د خولی نه تاجت شته چې پهلارې کته چا ته چېرو رادرېږه ما ورزولیو وررزلی اوس زب بیاوه پسچمه سله ځانبانند د خله خبرهديتهاجې کتابو رس ل کې د تاجت نهشته دی بسستا د زلو خبره ده. چته پیمانه نو طلاق ختم شو دا یو طلاق دې تر رجعي طلاق وي ښا داس دې رسان دي ذم ذکر کې باين باين ته وي بین جدائی ته وي نو دا ذکر کې لا ډیر قسم نه دي څه قسم نه خدا دې الفاظ بل شانته وي ښا طلاق لفظ نه وي ویته په ما حرامه دا باین څه ته زمانه جدای ا مطلب طلاق کنا ته په ما باندې باندې داسې الفاظ وای کنا استا زم تعلق ختم د دې طلاق باین وې دا بس هغه وخت سره چې و دې خبر اخلاص شوہ وس کو بیا پیمانه کېږي نو بیا و نه ګټه یت راځي دغه جدایره را لکنه باین شو عربی کې دغه الفاظ ډیرو دی انت باینن انت حرامن انت بتلاتن دالفاظ او بل درجه چې خلعه او کی ض عزت کارو کیخه خلق پزان نه خبري ودوا لکینی یو بل سره خبر او چې خپل ناس پرادیس اوکنيشتا هغه زو ته وی چیرې زم ما تاسو سره وخت نه دی نه چې تاسو غواړی در کومه او مالکا غذرا کړ هغه وېرا کښه به ما سره دوکان کوي نو بڅڅ سکاډا باندې یاوت نواخلي هدي لکه غذر ورکی ایوبل تتوای خیرو کی مزی تقول اوي دا گوریسی نکی چی سو دی خواهن نی رضا کرده دا دا کورت مرد خبر غلط دا اغا سیزان خلق گناهنگاری اختیار دی خواهن دی چی اغا دی پسر رضا کرده اغاق خلی نوخات نباس دی تخل آوی خواهن طلاق بالمال و لا احل لکم ندی جاستاسو دا پارانتا چ تاسو مم ماته ته تمون نشین او مہر نه چې تاسو ور کړی دي تاسو شه د مخ سره تعلق ساتي تلاق دی ور کړو په خپل او جدای رااله خدابه نوې چې مال غ مہر را کماله مال را کنا او تاسو په خپل خوا ور کړل دي طلاقم تاسو ور کړو دغه مطالبه نه بیا به تیس شه نه ها الا ان یخافا مګر چې کچری د ځوانه خزاو خاون یریدو او پویدو الله یقیما حدود الله چې دې دواله نشي پورا کولې احکام د الله پخپل مينځ کې او جدائی به تر ده فین خفتم کو پویږه تاسو اي مشرانو خطاب مشرانو ته الله یقیما حدود الله چې دا دواله نشي پورا کولی د الله احکام پخپل مينځ کې کوم د خزې خاون حقوق دي دغه نشي پورا کولې ولې خبره دومره حتى ورسي چې ټول چم گاون په خبر شي فلا جنع علي مانشت غنا په دې دالو فيه مختدت به مال کې چې خزې ور کوي فاون له خلاصو او ته وي چې مال ما زاده کا بس رضابه <تصال> کې طلاق باين را له دیکې بیا نکاح ته جته راضي کو چې رضې ضرورت دي تلکا حدود الله ای زاد الله احکام دې پلا تا تدوهم نوซีนبه تیجاواز نکوي او من يتعدى حدود الله ای واسوک چې تجاوز کید الله د احکام نه اولایک قوم الظالمون نوم دغه کسان ظالمان دي دریم خطرناک طلاق دي ولې مخکې ویلو مراتان مر دوکا رتا اگر رجعی دل ته وی فین تلاقھا دا دریم شکنه فورن ترتیب داسه ذکر کړي ښا په دې خیال ساتل چې رجعی باین او مغلز نو زه کوي مین کې پګید خل بیان وکم فین تلاقھا کچره دو پسې دریم دل طلاق ورځ او فلا صحل له بیا را واقعي ده د پارا منبا دو پس د دریم طلاق نه حتا ترې تن تنکه ها او جن غیره چې دا خزه په خپلخه باندې نکاحو کیذ بل خاونسرا سره څه اجازه ته نو ګور دو لاف زيره اوريخه تنکه ها او زوجن چې وګورئ دا یو پکې زیاتې غون ته معلوميږي زکه زوج هغه ته وی چې نکاح سره شوې کڼ نو تن شو نوتن تن کې حمانه دلته عقد نه دکنه هم بستريده ښا دا قرانوم کړی دا او پی نبی له سلاموم کړی دا چې دا پکې خامخای او په امت کې یو دوه تابعین دي سعیدین شهیدین سعید ابن جبیر او سعید ابن مسیب اغیوی چه تش نکاہ کافی دے خلق نئے خبر کنی ټول با دا په پا مذہبو بیا اغیوی تش نکاہ کافی دے خدا اغیی قول لے ادبار نشتا زگا دی پلہ طول امت دا خدا اغیی تفردات تھی خوا حتا تنکے حضا و جن غیرہ کې حق دا کمال لے چله خزل اختیار ورکړلې د دې خوخه په دې سوق زبردستنشي کوله تدینه تاسو نه کوي او سړی لګیای یسړي تاسو خو کار ختم شې ست دي سره دی کار ده تاسو چې دې تلاق ورکړل نه باز دا خزو اس د شوا لکه په دې لارې چې سوق پر روانه ده نو تغیر سره تعلق ساتل شي چورې ګر استاد نه تاسو کو راځي چې کالونه تلل شو پلانې پر دې خلص را سکه حدیث علمان دغه کار دی اوبه نو وباسې خپل کور نه خپل دغه نه اته پوسونه وکي او سړی به ولګوري یخد دې غلط نسبت په حدیث کې شوې ده او حدیث د مسند د عبدالرزاق کې راغلی حلال زنا ده باکه ده باطل لید زګ عقد د خځې په اختیار کې ونه شو قران خو اختیار ورکه جسته خو بس ادي دا ونه اختیار اخلي او دیګر زی ایا یو څه کې یبل څه توبه دا غلط کار ده ها حرام کار ده مفسرین او فقها پوځي کې پینځو شرطه بیانې ابو بکر جساس امام رازی چې پینځو شرطه نه پس بیا دې دوالوله نکا جائز ده پینځو شرطنه یو شرط خدای شو چې د تل اخور کړدري نو د جنابع عزت تیری درې میاشتې دته اجازه تنيشتا ته د پو عزت کې ده یو دیم دغه چې بیا وبل سره نکاح کوي خپل خواخه دریم دا چې بیا هغه ولا طلاق ورکي اوس دا دغه چې بیا دغه نه عیدت تری اپینزم دغه چې بیا زور خاون سره عقد کیني واس جایز شنو دا پینځه شرطونه دي پین تو وطلاق ورکر دیل را غدویم فلا جناعا لیه ما نشتا گنا پدی دوارو پخوانو باندی این تراجعا کبی آئے توا پس کی گی انزونا کدی یقینو این یقیما حدود اللہ چی اقل پتکر از دکی گی د الله د کی دا اللہ دا احکامو پس دینا و تلک حدود الله دا دا احکام دی یبینوها او بیانی دیل را لقوم یعلمون دا وی قوم له پاره چې پويګیم دا اوس د رسولو ریواجنو رد جاهلیت کې و امت لاقو هغه بسره د دې د پاره چې زور به ورکو ظلم به پکاو نو صلاح به ورکلون چې پويده به چې وسخه مودا پره کیږي نه به زغ پيمان نشوما نو روجو به وکړم نو جوړ بیا به ولا ڈا چلوے کھو ڈا رد کی داغی رسم کھا ڈا اتو اللہ تمنی ساکل جتا اسطلاق ورکڑی زناناولا ڈا بلغنا جلہن او نزدیشی ڈا بلوغ نمرات قرب دیکھا حقیقت بلوغ نہ دے نزدیشی غ پلے نیٹیتا ڈا امسکوہن بی معروفن ڈا او سر سره او سر ریحون بی معروفن یا بریک دې دی لراخه په عزت سره چې د امده پرژن په خپل وجدای راشي ولا تمسکون نزرارن او په باندې م کوي په دې باندې پر زارار ور کولو لتا تدو چې زیاتې کوي په دې باندې دی وي مونږ سره په وخت باندې ډیر زیاتې کړې دي اهو یذیل زناوی ولی وقتو مونږه توسویل نشو او سوې نلا وینا ذا ذل فارخلق اومن یفعل ذالک واسوجداکار کی فقط زلم نفسه ذ سوئیچ ز په ظلم کوم الله بزان ذ ظلم کوم ولا تتخذو آیات الله حزوا منی ستا آیاتنا ذ الله پټو قسران حزوان سمانا ای متروکن منل عمل چ عمل پنه کندا ټوخو ش وکم په دی عمل کوي خلق له یادې زنده په له خواه کوي چې څه یې خواه یې نه وکړي کتاب په ټوکو سره نیول نشو سو غرزی یوم <coughs> لا possible ملابسه په امت کې صرف د دریو تنه دا قول دی چې د دریو نه یو جوړیږي شیخ الاسلام ابن تیمیه ابن قیم او ابن حزم دا صرف داغی دا قول نه ث سلور والو امامانو دا اتفاق دی چې د دریو ندری جوړیږي او تنه جوړیږي نن خلق پاری پس روان ده خو دا سنت تھی منی سے آیاتو نذ الله پټو کو سر اوزکرو نعمت الله علیکم او یاد کې نعمت الله پر تاسو باندې اومان سلام علیکم من کتاب او الحکمت نعمت څه دی اغه چې نازل کړی دی پر تاسو باندې قران او سنت پیغمبر یعذکم به دا د واعظ او نصیحت خبرې دي واعظ کې تاسو ته الله په دی واعظمانه مونکيوم د ګناهونو وتقولوا یریه الله نه ان الله بكل شین علیم کبه شکل لا پارس باندې پويږي وقف